Ba bai, ba bai, elduko jogu gaurko gaurko kronikari ea gaurrez ez naizen du, zatzen aurreko astean bezala eta ea gaur indar jaundiagoz <laughs> ah, adi naizen bueno, eh, zer dan hemen Alemanian eh, duguna ba zoritxarrez eta zoritxarrez bakaiak gaiak duelako hortxe jarraitzen du pejida edo legida frejida ja hafida eh dakit eh, zer baina hauek eh, eh, Europa islamismoaren mehatxua eta de da bisibela eta gure baloreak arriskuan direla dioten horiek E, alemaniako hiri ezter dinetan ari dira biltzen, ezagunena dresdenekoa izan da eta hilabeteak ja, badira hemen. Milaka eta milaka persona elkartzen direla. E, Analisiak badaude esafeko eaenolako... E, frustrazio mota dagoen horren atzetik, jendearen e, e, ba, nekea edo politikarekiko, e, marginatuak direla manifestazioa betara digiti zenak, e, Esan daitekena da, beren espresioa, erabat xenofoboa, erabat arrazista, eta, bueno, baina e, jendea erakartzen dutela, eta gainera hauek heltzen e, diote ekialdeko Alemanian bere garaian izan zidan e, astelenetako manifestazioen tradizioari, eta, bueno, nun bait, e, gara jartan ordu nire Demokratikoa izanekoan izandako dako horretan e, ba, zegoen... E, E, ba, desinteresa edo, edo protesta baita ere bidea ba, bideratu zuten, gara jartan azteneko manifestaldi hauek bideratu zuten, eta badirudi ba, momentu honetan antzeko fenomeno bat emarten ari dela. Hemen, bainan, zearo arrazista eta e, xenofoboa esaten duen bezala. Bueno, ba, aztenen honetan ez da drez denen manifestalirik izan, baina e, arrazoia ez da ba, e, beren nire jari e, refleksioa egin diotela edo e, beren norabide bide aldatu dutela, ez, arrazoia izan zen e, arriskua bazela, nun e, az, mehatxu bat izan azalako, E, manifestazio honen e, antolatzailearen kontra balagor e, gizon bat tipo bat e, bere izenean eta e, manifestaldia hauek antolatzen direla Alemanian beharrezkoa den bezala Eta honen kontra islamisten eh, mehatxua eh, iritsiatzan, eh, erasuen mehatxua izanazan, beraz am, ambur, eh, dresdeneko poliziak eta dresdeneko barne ministeritzak, hau da, zaxen estatal federaleko darle ministeritzak erabakitzen arriskutsuegia zela manifestazio hau em, egiten uztea eta debekatu egin zuten astebeko manifestaldia ziurtasunaren izenean. Haura ez zuten debekatu ba beren edukinengatik edo baizik eta e, jendearen ziurtasuna em, ba, ziurtatzeko. Eh, bueno, estaba ida un día a Sortuduonek Alemaniaan e, eta guretzako agian eh e, bueno, eta eta, e, eta farregarria ere izan daitekez, e, hauek e, eskuak burura nola bat, eramaten dute, harriduraz esate dute nola gerta daitekeen manifestaldi bat debekatu ahal izatea. Alemaniako eh Es, adieraz bi, Adierazde askatasunak eta, eta elkartzeko e, eskubideak e, ziurtatu behar du manifestaldiak e, egin daitezkela. beraz o, olako bat e, debekatzea ia e, akatsat hartu dute politikari askok eta eta komunikabideen iritzia ere hau izan da zergaitik debekatu den manifestaldi bat eh hor dago berren momentu honetan ez da bai zer den ser zen garrantzitsuagoa ziurtasuna edo edo em, elkartzeko eskubidea mantentzea ba, gaur e, bai elkartzeko asmoa bitela e, mugimendu honetako pejida edo antseko auetakoek e, leitsiken leitsikirian e, jaso dute drezdeneko lekukoa eta gaurko egindute behaldea eta irurogei mila persona espero dira. Eh, espero dezagunez ez, baina espero dira eh, leitziken gaur. Eh, bueno, eh, esaten aurrekoan ere esan genuen bezala eh, mugimendu hau... Begiratu behar da, gertutik, ikusi behar da, noruntz e, garatuko den eta e-agendearen... E e, ba, e, e, Ah, eh, kritika edo jasotzen duen eta politikarekiko kritika hemendik dik dideratzen eh, den Hau arriskutsua litzake gainera honetan islamisten erasoekin eta ba, badirudi xenofobiak, anti-islamofobiak eta razakeriak ba, pilpilan daudela Denarela, lasaitzeko eta ez desanimatzeko, esan behar daede, pehiden kontrako manifestaldiak ere badirela, eta jendea ere kaleratzen dela on, a, protesta honen izenean, eta aurreko astean, sortzimila izan du ziren kolonian, eta amabila munitzen. Kalea ateazienak, eta e, Alemania koloretsu bat e, nahi dutenak. E, bestela jarraitzen du hemen e, islamismoaren edo islamisten inguruko eztabaida eta bueno e, ni beintzat aurreko nesak nuen bezala, e, naskatuta dago hauen atzian gordetzen den hipokresia honetaz hipokresiaz jantzitako berri, ema, eh, berri emaileak, hipokresiaz jantzitako politikoak, papatean denak izan dira eh, adierazpide eskubidean aldekoak, denak izan zian jésus eta, bueno, eh, hau da, momentonetan, hemen eh, pilpilan ere dagoen ez da Nundik iritsizien, haude agian e, komunikabidetan aztertzen den fenomenoa da, nundik iritsiak ziren e, eraso hauek, e, islamisten erasoak eta azteren honetako manifestaldirako, ba, Twitter baten bidez, harabieraz iratitako Twitter baten bidez. Beraz, e, hemen ere, e, interesarria da, e, sare sozial hauek eta zenolako eragina daukaten, eta azken batian, e, inolako oinarri bueno, eh, eh, dik edo finkatu di gabeko oinarria edo duen eh, Twitter eh, mezu bat, esan nahi dut eh, zindalajakin norki datzi duen edo nunbait oa indikan ez dakiten norki datzi duen eta baina horrek edagin dezake horrelako eh, bai, ba, ba, alut bat edo horrelako eh, mugimendu bat, hau da protestak, eh, manifestaldi bat debekatzea eta barri. Bueno, eh, esan dut ez nuela horren beste duzatu nahi eta ari naiz ari naizsatztzen <laughs> baina eh, gaiion honek eh, burua bedotzen du eta eta ikuste testbiderako beharra handia daukagula behinzate hemen alemanian eta pentsatzen dut fenomena hau zoritzarrez ez dela Alemaniako fenomeno hutsa eta E, Frantzian e, jakin izan dugu e, e, ba, mugimendu xenofoboak gero eta indartsuagoak ari direla eta bueno, kontuz zibil daitezen, bai Euskal Herrian, bai Estatu Espainolean, e, bai desten baiten, ea, ea e, korronte hauek nora dihoazen. Badakigu ere krisialdiak direnean e, askotan pizten e, direla eta berotzen direla horrelako. Bueno, banituen gai gehiio nede ere ere tinteroan edo mingain puntaan baina ez dut benetan gaurkoz luzatuko gordeko ditut hurrengo azterako. bukatu baino lehen gogoratu nahiko nukelako hor eh, daukagun lagun bat, eh, Tomas Elgorriaga kunze, hemen Alemanian espetseratua esperatx, dagoena urritikan espetxaturrik dago Mannheimko. Eh, E, gartzelan em ba Freiburgen eta poliziak e, polizia e, Europ Europoleko aurkitu zuelako E, bera hemen e, bizizan hemen lan egiten zuen eh e, Freiburgiko unibertsitatean bizi modu eh eta eta bueno, gizartean parte hartzen zuen hemen eh Freiburgo hirian baina eh stanu espanoletik datorren e, atxiloketa eh agindua iritsi san onaino eta orain momentuetan tomas eh garchelan dago ekin e, gutun trukaketan izan naiz eta bueno, e, e, interesatua galdetzen du e, Euskal Herrian e, zer gertatzen den e, berak e, ezin izan du urte guzti hauetan Euskal Herriko e, komunikabiderik irakurri edo jaso e, ba, bueno, bere. E, burua ez e, a, ez ezazaltzeko edo salatzeko beraz e, bakarrik e, jaso du azkenungo urte hauetan e, el elpaisetantzeko komunikabideen informazioa eta bueno e, interesaturik galdetzen du zer e, gertatzen den Euskal Herrian eta zer gertatzen den e, Beren Herrian beraz e, ondarra bitik baduzue esan eta zaurazki postuko da Beren Herrian Beren Paldimaro e, Vale, va, Gaurkos, uh, Naiko está... <ríe>